musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui pugem fins a Andorra per parlar d'un dels edificis més emblemàtics d'aquest petit país del Pirineu, la Casa de la Vall. L'edifici és a Andorra a la Vella, dalt d'una gran roca que fa que presideixi la vall central del Principat. La Casa de la Vall va ser construïda l'any 1580 per la família Busquets i l'any 1702 va passar mans del Consell General, que la va convertir en la seu del Parlament, que és un dels més antics d'Europa. Tot i això, des del 2011, les sessions ordinàries del Parlament es fan a l'edifici del nou Consell General, que està just al costat. Tot i això, a la Casa de la Vall encara s'hi mantenen les sessions tradicionals, com ho són la de Constitució i la sessió del dia de Sant Tomàs. Al segon pis d'aquest edifici s'hi troba l'armari de les set claus. Cada parròquia del país guardava una d'aquestes claus i amb aquest sistema es garantia que per poder accedir als papers més importants del país i havien de ser presents tots els cònsols parroquials. De fet, històricament, aquest armari només tenia sis claus, corresponents a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, La Massana, Ordino, Canillo i Encamp. Però al 1978 s'hi va afegir una setena, amb la incorporació d'escaldes en Gordany com a parròquia. Més enllà de l'edifici en si, davant de la casa hi ha una plaça moderna, i darrere una d'enjardinada. Aquesta última acull programacions estiuenques de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra i també ofereix concerts del Festival Internacional d'Orga i del Clàssic And. Sentim ara el contrapàs d'Andorra la Vella i Ordino, que forma part de la suite de danses tradicionals andorranes per a orquestra de corda, interpretada per l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra al Concert de la Constitució de l'any 2021. És dirigit i arrenjat per Albert Gumi. Acabem de sentir el contrapàs d'Andorra la Vella, Jordino, que forma part de la suite de danses tradicionals andorranes per a orquestra de corda, interpretat per l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra al Concert de la Constitució de l'any 2021. Tornarem en el proper capítol amb més catedrals musicals del nostre país. Catedrals musicals patrimonie architectonique catalan il a sa relation avec la musique